الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد اما بعد شكر الله سبحانه وتعالى انكمتيك رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حالي يا jana tulizungumzia umuhimu wa mtu kuwa na subra kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na tukaweza kuona hadithi ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam inayosema yeyote ambaye Allah atampa mtihani kwa kuwa Allah anapopeana mtihani ina maana kwamba anapenda watu hawa wa inna Allah itha habba ibtalahum na hakika Allah akipenda watu anaowafa mitihani. Ukiangalia mitume, al-anbiya' wa alayhi musallam afdalul viumbe vi ambavyo viumbe ambao Allah subhana wa ta'ala aliwapenda zaidi. Wakanu ashadda nasi bala'an. Na mitume hawa walipata mitihani mikubwa kabisa lao watalenganishwa na watu wa kawaida ukiangalia rasul sallallahu alaihi wasallama ambaye ndiye kiumbe bora zaidi lao atalinganishwa na mitume wote balaa ambazo alizipata ni za hali ya juu kabisa Alitukanwa akasingiziwa akapigwa na mwisho kufukuzwa katika mji wa maka na zaidi ya haya yote alisubiri kwa ajili ya allah subhanahu wa ta'ala leo mimi na wewe mitihani kidogo kidogo tunaona ni jambo kubwa kabisa katika maisha yetu Rasul sallallahu alaihi wasallama ambaye ni kiumbe bora kama tulivoelezea siku za mbeleni inapita miezi miwili miezi mitatu nyumba yake haijawashwa moto Kuna hadithi ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anaelezea kwamba wakati wanachimba khandak, alimuona Rasul sallallahu alaihi wasallama katika hali ya kusikitisha Kiasi kwamba amefunga jiwe kwenye tumbo lake na hii ni kutokamana na njaa katika hali kama hiyo alikwenda nyumbani akamuuliza mke wake kuna nini hapa ikapatikaniwa kuna unga ambao uliandaliwa mkati, na kijimbuzi kidogo kilichinjwa mboga ikatengenezwa sasa mke na mme wanashauriana mke anamwambia mme wake nenda kwa rasuli sallallahu alaihi wasallam Aja na mtu mmoja watu wawili watatu hivi sasa Jabir anakwenda kwa Rasul sallallahu alaihi wasallama anasema ya Rasul Allah Kule nyumbani kuna chakula kidogo na Rasul sallallahu alaihi sallama hakuwa mchoyo akatangazia maswahaba jamani Jabir anawaandika anawaalika nyumbani na kila mmoja ana wote wakaja mke anashangaa Anamuuliza mewe mekuwaji Nimemweleza kisiri lakini amewatangazia maswahaba zake ikabidi Rasul sallallahu alaihi wasallama achukue watu wachache wachache wanapakuliwa wanakula wanaondoka wengine wa wanaingia na kwa baraka ya Allah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kile kidogo kilichosha hao maswahaba wote huyo ni Rasul sallallahu alaihi wasallama ndio hadithi ikiendelea famaradhia Falahu ridha atakairidhia qadaa allah subhanahu wa ta'ala yake baada ya kupewa mtihani basi allah subhanahu wa ta'ala atampa malipo yake atampa ujira waman na atakaykasirika waman sakhita atakaykasirika kwa sababu as-sakhatu inama mtu kuchukia kitu ambacho kimemfika Pasina na kurithiya sasa waman sakhita atakae kasirika kwa kadri ya Allah subhanahu wa ta'ala falahu as-sakhat naib vile, vile atapata iqabu ya Allah subhanahu wa ta'ala atapata iqabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile mitihani ipo jukumu letu ni sisi kusubiri kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria tukiongezea kidogo upande wa pili Tunazungumzia mlango wa riaa. Ria, ria ina maana mtu kudhihirisha ibada yake. Mtu anafanya ibada, anaonesha ibada yake kwa watu ili watu kama wale waweze kumsifu ama kumzungumzia. Ria ni mtu kutenda amal ili watu wamuone. Na mara nyingi riaa inaambatana na sumaa. Suma, ni watu wasikie yale unayofanya ama wayazungumze yale ambayo unayofanya sasa ibada zetu zote tunapozifanya ziwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala imekuja aya ndani ya Quran Allah subhanahu fali'amala 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada Kul sama'a ayy nabi muhammad allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sama'a ayy muhammad kuambia watu Innama ana basharun mithlukum mimi na nanyi katika ubinadamu mimi ni binadamu kama nyinyi lakini allah subhanahu wa ta'ala amenifadhilisha kwa kunipa utume amenipa utume amenifanya kuwa mtume wake wala mimi si na sifa ya uungu wala uola Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye ana sifa hiyo yuha ilayya annama ilahu kum wahid mimi napata wahi Wahyi wenyewe mwala wetu anayefaa kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake basi mwenye kumshirikisha Hakuna an, pa, hakuna yule ambaye anashirikiana na Allah Subhanahu wa Ta'ala yeyote anayetarajia kukutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbihi. yeyote anayogopa kukutana na Allah siku ya kiyama akiwa na matarajio ya kulipwa ujira uliyokamilika fali'amala 'amalan saliha. atende amalinzuri. nzuri Amali nzuri hapa ni ipi? Ni amali ambayo inafanywa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amali ambayo ni khalis, haina riya ndani yake, bali inaambatana na mafundisho ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Amali yoyote ili ikubaliwe lazima iwe khalis kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iepukane na riya na vilevile iende sambamba na namna alivyofanya rasul sallallahu alayhi wasallam wala yushrik bi rabbihi ahada amal kama hiyo isiwe na shirki ndani yake usifanye kwa ajili ya kujionesha fanya kwa ajili ya allah subhanahu wa ta'ala lau utafanya kwa ajili ya wanadamu badala ya thawabu utapata madhambi mbele ya allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ria ni kitu kibaya kinaharibu amali ya wanadamu miongoni mwa hadithi za rasulu sallallahu alaihi wasallama kuna mtu atakayelezwa siku ya kiyama na mtu huyo hapa duniani alikuwa amejifunza ilmu. tena ilmu ya hali ya juu kabisa na akawafunza watu Allah subhana wa ta'ala atamleta siku hiyo na kumwambia ewe fulani ukumbuka neema ambazo nilikupa kule duniani atakumbuka neema kama hiyo Allah namuuliza neema hiyo uliifanyia kazi gani? Atamwambia Mwenyezi Mungu, "Ya Allah, mimi nilijifunza Qur'an kwa ajili yako. Nilijifunza Qur'an kwa ajili yako na nikawafunza watu." Allah anamwambia, "Hapana, wewe ni mrongo. Kadhabta, wewe ni mrongo. Umejifunza Qur'an ili watu waseme kwamba wewe ni msomi, wewe ni qari." Baada ya hapo Allah anatua amri, "Jamaa Sukuma katika mutu wa Jahannam." kisha alitoa mtu wa pili ambaye hapa duniani Allah alimpa mali Allah anamuliza mali ambaye nilikupoa uliyefanyia kazi gani anasema ya Allah mali ambao ulinipa hakuna njia yaheri ila mimi nil, nilisaidia nilisaidia hapa na pale kila sehemu nilisaidia na haya yote nilifanya kwa ajili yako Allah anamwambia wewe mrongo ulifanya hivyo ili watu wakusifu waseme kwamba fulani ni mkarimu anatoa kwa ajili ya Allah na watu walisema haya yote kisha baada ya hapo amri inatolewa jamaa nasukumwa katika moto wa jahannam na mwingine vile vile Allah alimpa uwezo alikwenda jihadi, akapigana vizuri kabisa na akafa shahidi Allah anamuuliza ulifanya kwa ajili ya nani anamwambia Mwenyezi Mungu kwamba mimi nilifanya kwa ajili yako Allah anamwambia wewe ni mrongo ulipigana ili watu wakusifu kwamba we ni shujaa na kweli watu walikusifu baada ya hapo amri inatoka anasukuma katika moto wa jahannam kwa hivyo amali yetu yote tufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala sio umesoma, unaulazima kile unapokwenda jina la maallim lisipotangulizwa wanakuwa na uchungu ndani ya nafsi yako kile unapokwenda maalim maalim wali majina kama haya wakati unazaliwa ulizaliwa kwa jina la abdullahi ama muhammad ama mualim ndio litangulia utampata mtu hivi leo jina hilo anakuwa na uchungu ndani ya nafsi yake kwa kwa ajili ya allah subhanahu wa taala ili tuwezo kufaulu hapa duniani na kesho akhera wama arsalna mi, min qablikam min rasulin allah anamwambia rasul sallallahu alaihi wasallama kwamba hakuna mtume yote kuliye mtuma kabla yako illa nuhi ilehi ila tumempa wahyi anahu la ilaha الا انا فاعبدون kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila ni Mwenyezi Mungu kwa hivyo aabudiewe yeye aabudiewe yeye pasina kushirikishwa na yote na katika hadithi ya buhureira radhiyallahu anhu rasul sallallahu alayhi wasallam anasema Rasul sallallahu alaihi wasallama anachukua maneno haya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema ana shurakai ani shirk kwamba yeye ndiye mkwasi yeye ndiye tajiri lao atalinganishwa na wale washirika wote na ametakasika kutoka na shirki yeyote Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika kutokamana na shiriki kwa hivyo yeye ni mwenye kujitosheleza na sisi wanadamu tunahitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala man 'amila 'amalan Ashraka ma'iyya fihi ghairi taraktuhu wa shirka yeyote atakayotenda amal na katika amali hiyo amemshirikisha Allah na mwingineyo ama chenginecho basi Allah subhanahu wa ta'ala anamwacha pamoja na yule ambaye amemshirikisha naye ama kile ambacho amekifanya sawa na Allah subhanahu wa ta'ala hivyo amali yote ambayo tunafanya iwe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah anazungumzia wanafik kwamba wanaposwali wanaswali kwa ajili ya kujionesha wa idha qamu ila as kusala wanaposimama kwa ajili ya swala ama wakati wa swala ili wasali qamu kusala wanasimama wakiwa wavivu kabisa mtu anakuja kuswali nafsi inamuuliza kila wakati swala hii itamalizika wakati gani hana utulivu ndani ya swala yake yurauna nnasa wanajionesha kwa ajili ya watu waonekaniwe kwamba wanaswali lakini si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio tafata rasul sallallahu alaihi wasallam anasema swala iliyo nzito mno kwa wanafik ni swala mbili wakati jua limezama Watu hawawezi kujua kwamba fulani amehudhuria majahudhuria utapata mtu kama huyo ahudhurie swala kama hizo kati ya swala hizo ni hii salatu al-fajr kama mtu labda anadharura dharura kwa sababu kuna nyingine maskini ya Mungu wana maradhi kuamka kwa kwao ni shida baridi na utachiza al muhimu mnafiq anaposimama kwa ajili ya swala anakuwa na uvivu wa hali ya juu na anajionesha mbele ya watu ndio Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia baadhi ya watu ambao walitoka jihadhi si kwa ajili ya Allah bali ni kwa ajili ya kujionesha sasa muumini anapotenda amali yake anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio katika hadithi nyingine rasul sallallahu alayhi wasallam anasema ni hadithi alqudsi aljalil Allah subhanahu wa ta'ala anasema ana khairu alibora zaidi yeyote atakayenijalia mshirika akafanya amal kwa ajili yangu na yule mshirika basi amali hiyo si yangu mimi tena ni yule mshirika mwingine hadithi hiyo ikiendelea Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha enyi watu akhlisu a'malakum lillahi aza wajalla fanyeni amali yenu kwa ikhlas kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah la yaqbalu min al a'mal illa ma khalusa lahu Allah hakubali amal illa amal ambayo iko na ikhlas ndani yake na sisi mara nyingi Hatufanyi kwa, kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala utampata kijana akitaka kumwoa binti kila anapokwenda kwa familia ya binti ni mzuri ajabu kijana ni mpole Anazungumza kwa adabu ya hali ya juu lakini baada ya kuoa uhakiwa mambo uhakika wa hali inaanza kudhihirika na baadhi ya mabinti vile vile wakitaka kuolewa wanaonesha kwamba wao ni wachaji Mungu wanaheshima wanaadabu ni wazuri ajabu lakini baada ya kuolewa balaa zote zinaanza kudhihirika kwa hivyo inafaa tuwe wa kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na wakweli mbele ya binadamu wenzetu hadithi ya الله Umama al-Bahili radhiyallahu anhu anasema kuwa anna rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama kuna mmoja kati ya maswahaba aliyemkujia rasul sallallahu alayhi wasallama kisha akasema ya rasulallah eh mtumwa wa Mwenyezi Mungu araita rajulan Yaltamisu alajra wadhikra wa wanaji mala wa wanaji wa Mwenyezi Mungu ebu nieleze kumhusu mtu ambaye amekwenda kupigana jihadi akitaka ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile anataka watu wa msifu kwamba huyu fulani Allah yeye ni shujaa kapigana kwa ajili ya Allah ni rasul sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa akasema la shay'a hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana chochote ya Allah subhanahu wa ta'ala fa a'adahha alayhi 3 marratin maneno mara 3 yakuluhu rasulullah sallallahu alayhi wasallam la shay'a la jamaa ameuliza ame mara ya kwanza akauliza mara ya pili akauliza mara ya tatu na jawabu ya rasul sallallahu alayhi wa sallama, ikawa la shay'a hana chochote Mbe ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha akasema inna Allah la yaqbalu min al-amal Allah Subhanahu wa Ta'ala hakubali amal illa ma kana lahu khalisa wa butghi bihi wajhu Allah hakubali amal illa amal ambayo inaihlas ndani yake imefanywa kwa ajili yake na yule mwenye kufanya hataki chochote illa. illa ni radhi chochote illa ni Radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo amali yetu amali zetu tufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala wanadamu ambao unataka kuwaridhisha hawawezi kuridhika leo tamfanyia mwanadamu kila aina ya wema leo umemfanyia ihsan zaidi ya mara tano mara 10 ukimfanyia kosa moja pekee yake inakuwa ni sababu ya yeye kusahau ihsani zote kwa mfano kuna baadhi ya ndugu zetu ambao Allah subhana wa Ta'ala amewapa uwezo mzuri na kwa kadiri ya uwezo wao wamejaribu kusaidia kweli wamesaidia kwa namna walivyoweza kisha kwa muda kidogo tu wameshindwa kusaidia ama labda roho zao zimebadilika sasa utapata makosa yao ndio yanatajwa wema wote wamesahaulika imekuja hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kwamba kuna mtu aliyokuja kwa rasul sallallahu alayhi wasallam nae vile vile akasema ya rasulullah rajulun yuridul jihad wa huwa yabtaghi min 'aradhid dunya rajulun yuridul jihad wa huwa 'aradan min 'aradhid dunya kwamba kuna mtu ambaye kweli anataka kwenda jihadi lakini vile vile zaidi ya jihadi anataka angalao apate mambo ya kidunia ima apate mali ya ngawira aweze kujionafaisha hapa duniani ndi rasuli sallallahu alayhi wasallama alipoulizwa hivyo akasema namna gani la ajra lahu huyo hana ujira wowote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara ya pili mpaka mara ya tatu vile vile na rasuli sallallahu alayhi wasallama anamwambia la ajra lah hana ujira wowote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kufu kama yote ambayo tunafanya tuifanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala leo utapata kila moja anafanya amal kwa ajili ya malipo ya hapa duniani kwa mfano mtu ni imam msikitini ndio anaswalisha kwa ajili ya Allah lakini msharaki ukichelewa kidogo tu roho yake imebadilika utapata baadhi ya sehemu lao utakwenda jamaa anaakata kuswali kisa na maana hajalipwa kuna kijana fulani sehemu fulani alikuwa imam msikitini sasa akawa imam na akawa na mambo yake mengi kati ya mambo haya jamaa anaambua usiku wote jamaa anachana sawa sawa kisha kumekia msikiti kaja kagundua kwamba huyu jamaa ana mashakili yake ya hapa na pale ni imam hana mke lakini ana zurura zurura hapa na pale alipofutwa kazi jamaa alikataa kuswali kisha akawa na laumu ya msikiti kwamba watu wabaya watu wanafik. lakini anasahau mak anasahau makosa yake kweli ana makosa imedhihirika mbele ya watu lakini haangalie makosa yake bali lawama kulaumu watu <coughs> imekuja hadithi ya Abu Dharrin radhiyallahu anhu rasul sallallahu alayhi wasallama aliulizwa annahu su'ila 'an rajul aliulizwa kumhusu mtu ya al-amala min al-khair mtu ambaye anatenda amali ya khairi tenda amali ya khairi yahamduhu nnas alayhi watu wanafurahia hiyo yake ya khairi watu wakawa wanamzungumzia wanamsifu ndipo rasulu sallallahu alayhi wasallam kasema tilka ajilun bushra al hiyo ni bishara ya haraka hapa duniani hiyo ni bishara ya haraka hapa duniani Kumuhusu huyu mu'min kwamba ni mtu mwema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi ya amali ya khairi ambayo waweza kufanya kweli watu wakakuzungumza kwa uzuri hiyo ni katika biashara ya khairi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaiweka hapa duniani sio wewe kutenda amali ya khairi kile unapokwenda furaha yako ni kusikia watu wanakusifu kwamba fulani Masha Allah ni mtu mzuri ni mchaji mungu ni mtu wa kadha wa kadha usiongoje sifa kama hiyo watu wa kusifu na kama watazungumza kule kando na nia yako ni safi hiyo ni beshara njema ya mu'min kama wakati mmoja janazi ilipita mbele ya rasul sallallahu alaihi sallama akiwa na maswahaba zake wale maswahaba wakaizungumzia janaza hiyo kwa kwaheri waliisifu kisha baada ya kuisifu Rasul sallallahu alaihi wasallam akasema amestahiki amestahiki amestahiki ndipo ya hapo masawabu akamuuliza ya Rasulullah amestahiki kitu gani Rasul sallallahu wa wasallam akasema amestahiki malipomema, mema na sifa njema ambazo mmempa na nikimalizia na malizia na hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam aliposema ya ayyuhan nas ayyu watu iyyakum wa shirku sara'ir jiepusheni na shirki ambayo imejificha jiepusheni na shirki ambayo imejificha ndipo hapo masahabu akauliza ya rasulullah wama shirku sara'ir ni shirki ipi ya siri iliyojificha akasema yakumu ar-rajulu fa mtu ili aswali fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadari rajuli ilayhi Th fadhālika shirku as mtu anasimama ili aswali mtu anasimama ili aswali baada ya hapo anaanza kuipamba swala yake kama ni rukuu anakwenda rukuu ya kisawasawa, tena kwa utulivu hali ya juu kama ni sijida anafanya vile vile kwa sababu kuna mtu fulani karibu yake ili amuone aseme mashaallah huyu jamaa anajua kuswali bwana Ana swali swala ya nguvu kabisa swala ya unyenyekevu kwa sababu yetu yote iwa na ikhlas ndani yake kwa ajili ya Allah subhana wa ta'ala lao tafanya hivyo chaweza kufaulu hapa duniani na kesho akhirah sifa za watu wa kusifu uone kwamba wewe mambo yote hazitokusaidia na chochote mbele ya Allah subhana wa ta'ala kama baadhi ya ndugu zetu wanaume mtu anataka kuoa hana kazi nzuri lakini kule anajisifu kwamba mimi nina kazi nzuri na mshahara mzuri anaazima mavazi kama ni gari anaazima akienda kule familia ya mke naona kwamba huu jamaa ndio anastaki kuwa binti yetu baada ya binti kuolewa kila kitu kinapotea binti anashinda ile suti ilikuwa natazama zamani iko wapi tena kumbe ilikuwa yakwazimwa al-muhimmu tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala sifa za wanadamu hazitusaidia tuwe na ikhlas katika amali yetu ili tuwezo kufaulu hapa duniani na kesho akhira allahumma anil haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa anil batila batila warzuqna ijtinaba allahumma habbib ilayna al-iman wazayyinhu fi qulubina وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقي محمد وعليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا إله إلا أنت انت نستغفرك ونتوب اليك